אנחנו רוצים לעשות לכם עכשיו פריסות שלום לחיילים בחזית ולמשפחות בבית. כן, לפני פריסות שלום יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרד בית במזל טוב נולדו שני בנים, אחד בעכו ואחד בבאר שבע. זה פריסות שלום? כן. אתה הראשון? אני אחרי זה. הוא אחריך. הוא אחריך? כן. אני אחריהו. ממני במובלעת! ממי ממני? ממני במובלעת! מי, מי אתה? אני כהן. מה כהן? במובלעת! כהן מה? כהן, כהן יש רק אחד. דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים. מה עם אשתך? מה זה עניינך? שלום, אני רוצה לציין שלום חמה לאחי רב סלד יעקב רקנתי בשייטת איש צפרדע ולאחי סגן אלוף רובה רקנתי בסיירת צלחני ולאחי אלוף משנה שימור רקנתי מפקד הסטטפן טובים וכמובן שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקנתי וזכרן פיקוד לשם בסיני אחי היקרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר אחי כן, טרס יושב, רקנתי משקל אני יכול למסור תחשת שלום. כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן? בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, צנזר. אל תדבר. סתום תמיד. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להאזין, וחת עולה. בוודאי. אז באמת, צנזר, צנזר. תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון. בוודאי. מילה אמרת לאויב עזרת. אתה פולט, אתה אויב כולל. אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע. אתה תוקע, אויב שומע. יד לפה ויגיע לאוזן. אני רואה כאילו. אדוני, צנזר, צנזר. שלושת שלום חמ"ל, אשתי שרה כהן, זה לילדים. שרה כהן? כן. שרה כהן זאת אשתך? כן. באמת? כן. זאת שעובדת במשרד הביטחון במחלקת הרכש? כן. נסעה לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה? כן. מה כן? אז צנזר, צנזר. אני יכול למצוא דש לאבא שלי. אבל מצונזר. דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולא... אתה הבן יעקב כהן? מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. כשמייצרים את הפגזים הסודיים האלה. אתה מתכוון לדיסבנטינה חדשה שהטווח שלו 50 קילומטר? 400 קילומטר, יא. מה אתה שר? זה אבא שלך? כן. אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר. מה, אני יכול למצוא לפחות לילדים שלי. לא! הנה, נורא מקום. אתה השתגעת? מה אמרתי? אמרת את הסיסמה. (מחיאות שלום. לזביק וג'קי ושלמה מיהומו. (צחוק) מי טוב, אז אני שולח ד"ש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר נבעת למען החייל ממשיך לדאוג לכל מחסורנו. אשתי היקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים חומבפלים ועוגות וגם שק שקיבלנו מקיבוץ על מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן אלפיים עתים, אני שולח לך אלף. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף. פרישת שלום, חמה חמה, לחמתי לחמי, לחמי אל לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.